Suria El Isra Mekke 111 vargje Bismillahir Rahmanir Rahim Ne emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. I lavdëruar qoft ai që e mbartti robën e tij Muhammedin natën nga xhamia e shenjt në Mekkë në xhaminë e largët te Jerusalemi. Rrethin e secilës e kemi bekuar për t'i treguar ati disa nga mrekullit tona. A i, me të vërtet, dëgjon qdo gjë dhe sheh qdo gjë. Ne edham musajt, librin dhe e bëma të udhërëfyjes për bitë e Izraelit, duke u thënë, mos mërë një mbrojtës tjetër përveç meje. Ju jeni pasardhës të atyre që ne imbartë me nuhun, A i ka qenë vërtet një robë mirë njohës Ne ushpadhëm solim nishë në liber bivet e Izraelit Ju do të bëni dy herë nga të resën në tokë Dhe do të tregoni mendje madhësit të tepërt Kur erdi koha i përmbushjes e profecis për nga të resën e parë Ne dërguam kunder jush disa robër tanët Luftëtar të fuqishëm të cilët shkellen në qdo cepë të shtëpive të uaja Kështu u krye premtimi Pastaj jua kthyem juve sërish fitoren kundër tyre ju ndihmuam me pasuri e dhem dhe ju ashtuam numrin e ushtarve Nëse bëni mirësi e keni bër për veten tuaj e nëse bëni keq ja keni bër po vetes Kur erdhi koha e përmbushjes së profecis për ngatrësen e dytë ne i dërguam armiqt tuaj për t'ju anëzirë fëtyra tuaja dhe që të hynë në tempullë si që patën hyrë herën e parë dhe të shkadrojnë plotësishtë që do gjë që pushtonin. Ndo shta, zoti juaj, do t'ju më shirojë, por nëse ju ktheheni në gjunahe, ne do t'u kthehemi në dëshkime dhe ndajush, dhe gjehenemin e kemi bërë burg për mëhuesit. Në të vërtet, ky kuranë, U dhe zonë dreta saj që është më e mira, dhe u jep lajmi në gëzuar besimtarve që bëjnë vebra të mira, se ata do të kenë shpërblim të mall. Ndërsa atyre që nuk besojnë në jetën tjetër, ne u kemi përgatitur dënim të dhembëshëm. Njeri ju malkon në të keqe, ashtu si që lutet edhe për të mirë. Vërtet që njeri ju është ingutur. Ne i bëm natën dhe ditën dy mre kuli Natën e mbështollëm me erësir Kurse ditës i dhamë ndryqim Që ju të kërkoni begati nga zoti juaj E që të dini numrin e viteve dhe njësimin e kohës Qdo gjë e kemi shpjeguar holësisht Qdo njeriu e ja kemi varur në qaf logarin për punën e ti dhe ne do t'ja paraqesim ditën e kjametit librin që do t'a gjej të hapur e do t'i themi. Ledzoje, librin tëndë. Ti mjafton sot si logaritar kunder vetë vetës. Kush zjedh rrugën e drejt, e ka për vetën e vetë. E kush i largohet asaj, i largohet në dëmë të vetë vetës dhe askush nuk e merr të keqen e tjetër kujt ne nuk dënojm as një popull para se si të çojm të dërguar kur vendosim ta shkatërrojm një qytet ne i urdhërojm për mirë të pasurit e tij dhe kur ata bëjnë mbrapshti në të ather përmbushet vendimi i dënimit kundër ku tyre dhe ne i shkatërrojm gjernë themel tha esa bresni Ne kemi shkatëruar pas nuhut Mjafton që Zoti yt i di dhe i sheh gjunaet e robërve të ti Sa për atë që dëshiron këtë bot Ne shpejtojmë që ti japim qëfar të dëshirojmë ati që duam Pastaj, i atsaktojmë ati i gjehenemin Në të cilin a i do të përvelohet Duke qen i turpëruar dhe i dëbuar sa për atë që dëshiron botën tjetër dhe përpiqet për të me gjithë shpirt e duke qenë besimtar përpjekja e tij do të shpërblerhet ne i mbështesim të gjithë me dhuratat e Zotit tënd edhe kta edhe ata dhuratat e Zotit tënd nuk i mohohen askujt Shikos si ne i para pëlqem disa ndajtë tjerve, kur se bota tjetër në të vërtet, do të ketë shkallëzime më të mëdha dhe para pëlqime më të theksuara. Mos vërë Zotë tjetër me Allahun, se do të mbetësh i poshtëruar dhe i braktisur. Zoti ytë ka urdhëruar që të mos adhuroni askëm tjetër përveç ati dhe që të sileni mirë me prinderit. Nose njëri prej tyre ose të dy arrijn pleqërinë e tij. Mosu thuai atyre as uh. Mosi kundërshto, por drejtoi ju atyre me fjalë respekti. Le shoh para tyre krahat e përuljes prej mushiros dhe thuaj: O Zoti im, mëshiroj ata, ashtu siç më kanë rritur kur unisha i vogël. Zoti juaj E di mësë miri që keni në shpirë të ratuaj Nëse ju jeni të drejt, sigurisht që aji është falës për ata që pendohen Je puni të afërmve, të varfrit dhe uvëtarit të drejtën e tyre Por mos bëni shpenzim të tepruar Dorë shpuarit, me të vërtet janë vëlezërit e djalit Dhe djali është mos mirë njohës ndaj zotit të ti Por, nëse shmangesh nga ata, kur nuk e asgjë për të dhënë, duke shpresuar në mëshiren e Zotit tëndë, atëherë, thua ju atyre ndo një fjal të buddë. Mos e shtë rëngot dorën, as mos u bëj dorë shpuar e të mbetesh i qortuar dhe i mjerë. Me të vërtet, Zotit ytë i jep me bëllëk e ja kufizon riskun kuj të dëshirojë. A i... I di dhe i shehmir Robërit e vetë Mos i vris një fëmije tua Nga frika e varë fëris Ne usigurojmë ushqima tyre Dhe juve Vërtet Vrasja e tyre është gjuna i madhë Dhe mos ju qas një kur vëris Se ajo është shfrenim Dhe rrug e shëmtuar Mos i amerni një jetën njeri ju Gje që Allahu ju a ka ndaluar të bëni, përveç se kure kërkon e drejta. Nëse dikush vritet pa drejtësisht, ne i kemi dhenë pushtet tra shgjimtarit të ti të kërkoj shpagim, por edhe a i të moset e proj në vrasje, sepse a i është indimuar nga ligji dhe drejtësia islame. Mos ju qasni pasuris së jetimit, veç se me qëllim të mirë, Derisa të arri moshen e pjekuris Dhe përmbushni zotimet Me të vërtet, për zotimet do të jeni përgjegjes Sak të sojeni matjen Kur matni dhe peshoni me peshore të regullt Kjo është e mira që të qonë në përfundimin më të bukur Mos shko pas diçkaje për të cilën nuk ke djeni Vërtet, dëgjimi Shikimi dhe zemra Të gjithë këta do të meren në përgjegjësi Mos e cë në për tokë me mendje madhësi Se ti në të vërtet nuk mund të qashë tokën E as të arishë lartësin e maleve E keqja e të gjitha këtyre është e u rrier nga zoti yt Kjo është nga urtësia që të ka shpadur ty zoti yt dhe mos vër zot tjetër me Allahun se do të hidhesh në xhehenem fajtor dhe i dëbuar a mos vall Allahu ju ka dhuruar dhem e për vetë ka marr engjëj për vajza vërtet që ju thoni fjalë të tmerrshme në të vërtetë ne kemi paraqitur me hollësi në këtë Kur'an shpalljet ona që ata jo besimtarët tu a vën veshin për kjo vetëm u a ka shtuar atyre largimin nga e vërteta. Thuaj, nëse përveç ati, do të kishte edhe zotat të tjerë, si shë thonë ata, atëherë ata do të kërkonin rrug për të arritur të zoti i fronit. Qofti lavdëruar dhe i lartësuar a i, mbi atë, që thonë ata. Atë, e madhërojnë shtatë qijet, toka, Dhe gjithë shka gjendet në to Dhe nuk ka as gjë që nuk e madheron atë duke e lavderuar Por ju, o njerëz, nuk e kuptoni madherimin që i bëjnë ata A i, me të vërtet, është i but dhe falës Kur ti Muhammed, ledzon Kuranin Ne dëmë një perde të fsheht me steje dhe atyre që nuk besojnë në jetën e ardhëshme Ne kemi vën mbulesa në zemrat e tyre, që të mose kuptojnë atë kuranin dhe u a kemi shurduar veshët. Kur ti përmend në kuran dhe të mzotin tënd, ata kthejnë shpinën duke ikur. Ne e di mirë se që dëgjojnë ata, kur të përgjojnë dhe kur bisedojnë fshehurazi me njeri tjetrin, e mohuesit thonë, ju shkoni veç se pas një njeri ut ma gjepsur, Si kohë me farshë mbyllimesh të krahasojnë. Ata janë të humbur e nuk mund të gjejnë rrugën e drejtë. Ata thonë: "Vallë, kur të bëhemi eshtra dhe pluhur, a do të ringjallemi në krijeza të reja?" Thuaj: "Bëhuni gur ose hekur, ose çfarëdo krijeze tjetër që është më e madhe sipas jush." Ata do të thonë: "Kush do të na kthejë ne në jetë?" Thuaj: a i që ju ka kryuar herën e parë. A ta do t'i tundin kokat nga ti e do t'pyesin, kur do t'bëhet ajo? Ti thua ju, mund të vi shpejt. Ditën kur a i do t'ju thë ras, e ju do t'i përgjigjeni ati duke e falenderuar dhe do t'mendoni se në këte jetë nuk e një qëndruar veç se pak ko. Thua ju, robërve të mi, që të flasin atë të që është më e mira. Në të vërtet, djali mbjell nga të resa nërmjetyre. Vërtet, djali është armik i hapët i njeriut. Zoti juaj, ju njih mësë miri. Nëse dëshiron aji, do t'ju më shiroj, ose nëse dëshiron aji, do t'ju dënoj. Ne nuk të kemi dërguar t'ju Muhamed Roje dhe reguluest, Të punëve të tyre Zoti yt I di më së miri ata që gjende në qiej dhe në tok Ne i kemi ngritur disa profet Në bitë të tjerët Dhe daudit I kemi dënë zeburin Thuaj Thirini ata që ju I hyni zoni Përveçti Ata nuk mund t'ju a largojnë të keqen E as nuk mund t'ahedhin atë tjetër kund Vetë Atacë i llojtarët luten, kërkojnë ti afrohen Zotit të tyre, madje edhe më të afërtit, duke shprehur mëshirën e tij dhe duke ju friksuar dënimit të tij. Me të vërtetë, nga dënimi i Zotit tënd duhet të ruhet gjithkush. Dhe s'ka asnjë vend që ne nuk do ta zhdukim para ditës së Kiametit, apo që nuk do ta ndëshkojmë me dënim të ashpër. Kjo gjë është shkruar në liber. Neve, nuk në pengon asë gjë që të dërgojmë shenja, mirë po ato i kanë përgënjështruar, popujt e lasht. Ne, i dham fisit themud, devhen, si shenjë të qartë, por a i usolë keq me atë. Ne dërgojmë shenja, vetëm për ti friksuar njerëzit. Kujto, kur ne të thamë, me të vërtet, zoti ytë, Do të të mbrojnë nga njerëzit Vizionin që ta të reguam E bëm vetëm sprovë për njerëzit Ashtu si edhe pëmën e malkuar në kuran Dhe ne i friksojmë Paralaj mërojmë ata Por kjo vetëm ushton mohimin e madhë Kur u tham e njëve përullunin në seqde para ademit Ata të gjithju përullunin në seqde Përveq i blizit A i tha Si Si unë t'i bëjseq dhe ati që ti e ke krijuar nga balta? Gjithashtu tha, a e sheh këtë që ti e nderove mbi mua. Nëse ti më jep kohë dheri në ditën e kiametit, unë do t'i shfaros me mashtrim pasardhësit e ti, përveç një pakice prej tyre. Allahu tha, Ik, ku shdo prej tyre që të pason ty, do të ke të gjehenemin si shpërblim, një shpërblim i plotë. Bëj për vete, me zërin të ndë, këtë mundesh nga ta Lëshoku under tyre të gjith kalorsin e këmbësorin të nde Bëj pjesë në pasurin e fëmijet e tyre dhe jepu premtime Premtime dhe djalit janë vetë të mashterime Por në të vërtet, ti nuk e kur farë pushtetin dhe i robërve të mi Zoti ytë njafton si mbrojtës i tyre Zoti juaj, është a i që e bëna njën të lëviz në për detë për të kërkuar nga begatit e ti. A i është vërtet i më shirëshëm me ju. Kur juve ju godet fatkeqësia në detë, ata që ju i adhuronit në vend të ati, zhduken. Por pasi a i ju shpëton në tokë, ju i këtheni shpinën. Njeri ju është mos njër njohës. Valë. A jeni të sigur që a i nuk do t'ju fundos në tokë, ose që nuk do të dërgoj mbi ju stuhi më rërë, pa pasur mundësi që ju të gjenit dikë që t'ju mbroj. Apo jeni të sigur që a i nuk do t'ju kthe ju për sëri në detë, e që nuk do t'ju dërgoj furtunë, e t'ju fundos për shkaktë mos besimi tuaj, pa pasur mundësi që të gjenit dikë që t'ju mbroj nga ne. Në të vërtet, ne të vërtet, i kemi nderuar bite a demit, ua kemi bërë të mundur që të udhëtoj në tok dhe në det, u kemi dhënë ushqime të mira e të lejuara, dhe i kemi ngritur lartë në bishum për e atyre që kemi kryuar. Ditën, kur ne do t'i thrasim të gjithë popujt, me prisin të dërguarin e vetë, ata që do t'u jepet libri në anën e djathët, do të ledzojnë libri në vetë dhe nuk do të pësojnë aspa drejtësin më të vogël. A i, që në këtë bot ka qënë i verber, do të jetë i verber edhe në botën tjetër dhe mëj humbur nga rruga e drejtë. A ta, u përpoqën të të largonin të i Muhammed nga a i, kuran, që të kemi shpalur ne, me shpres se ti duke shpifur, do të navishje diçka tjetër përveçti, Kuranit, po të bëje këtë, atëherë ata do të të mernin ty për mik Dhe si kur mos të të kishim forcuar ne, gati do të kishe anuar pak nga ata Dhe atëherë, me të vërtet ne do të bënim që të shijoje dënimin e dy fisht në këtë bot dhe pas vdekjes E atëherë, nuk do të jeje as kënd për ndihmës kunder nesh në të vërtetë ata po përpiqen të të trembin që të të dobëjnë ty nga vendi por ather ata do të qëndronin vetëm pa kohë pas ikjes së atë ky ishte ligji ynë për të dërguarit e ardhur para teje kështu që edhe ti nuk do të djesh shmangje nga ligji ynë kryejë namazin prekthimit të diellit nga gjysma e qiellit deri në errësirën e natës dhe këndo Kur'an në agim me të vërtet falja e mëngjezit është e dëshmuar nga enjëjt kaloi një pjesë të natës si falje shtesë për ty Muhammed është e vërtet se Zoti i yt do të të vendosë ty në një vend të lavdëruar thuaj o Zoti mëshpër në një hyrje të kënaqur Më ndzirë nga një daljet kënachur Dhe më dhuron nga ti fuqi që do të më ndimoj Thuaj E vërteta, e erdi Ndërsa e pa vërteta, u shkadërua Sigurisht, e pa vërteta është e paracaktuar të zhduket Ne, shpalim nga kurani Ate që është shërim dhe mëshir për besimtarët E që mohuesve keqëbërës ushton vetëm humbje Kur ne i dhuroj mirësi njeri jut A i shmanget dhe tërhiqet nga detyrimet e mirënjohjes nda i kryuesit Por kure godet e keqja, a i piklohet Thuaj, qdo kush silet si pas mënyrës e vet Por zoti juaj, e di mësë miri se kush është në rrugën më të drejt do të të pyesin ty për shpirtin. Thuaj, shpirti është qeshtje që i përket dhe të mzotit tim, ndërsa juve, nuk ju është të dënë veç se pak djeni. Me të vërtet, si kur të donim ne, do të tamernim ty atë shpalje që ta kemi dënë, dhe ti pastaj nuk do të gjeje asë kënd që do të të njimonde për të kundër nesh. Nëse nuk e bëjmë, është vetë të mprej mëshirës nga ana e zotit të ndë. Vërtet që mirësia e ti ndajteje është kur dëhere male. Thuaj, si kur të të boheshin të gjithë njerëzit dhe gjindet për të hartuar një kuran të til, ata nuk do të mund të hartoni një të njashë me të, ma dje, edhe si kur të andimoni njeri tjetërin. Në këtë kuran, ne u shpjegojmë njerëzve gjithfar shembush, por shumica e njerëzve, kur se si, nuk duon të besojnë. Ata thonë, ne nuk do të të besojnë o Muhammed, derisa të bësh që të shpërthej nga toka një gur uj për ne, ose derisa të kesh një kop shthurmash dhe rushi në për të cilin të rjedhin lumej, ose derisa të bësh qielin të bjerë copë pëmbi ne, si që ke thënë ose deri sa të sjelësh Allahun dhe engjëjt paranesh, ose deri sa të kesh shtëpi prejari, ose deri sa të ngjitësh në qijel. Ne nuk do të të besojmë edhe si kur të ngjitësh në qijel, deri sa të nasjelësh një liber që të aletzojmë. Thuaj, i përlëvduar qoftë zoti im, unuk jam tjetër, veç se njeri i dërguar. Njerëzit nuk i pengoj as gjë të besojnë kuru erdi shpalja përveç se thënjes A mos valë Allahu ka sjelë si të dërguar një njeri? Thuaj Si kur në tokë të kishte engjë që ecnin qëtësisht Ne do të qonim atyre nga qjeli një engjël si të dërguar Thuaj Allahu, mjafton për dëshmitar midis meje dhe jush Vërtet, aji i njeh dhe i shehmirë robrit e vetë. Aji që Allahu e uvëzon në rrugën e drejt, është i uvëzuari, ndërsa për atë që aji e qonë në humbje, me siguri që nuk do të gjesh mbrojtës tjetër përveç ati. Ne do t'i tubojme ata në ditën e kiametit, me fytyrat për tokë, të verber, shurdh e me mec, dhe në banimi i tyre është gjehenemi. Kur do që të zbehet e zjari, ne do t'ja shtojmë flakën. Ky është dënimi i tyre, nga se mo huan shenja tona dhe than, a mos val kur të bëhem i eshtra dhe pluhur, vërte do të njallëmi si krije sa të reja? A nuk e shohin ata, se Allahu, i cili kryoj qiet dhe tokën, ka mundësi të kryoj të njashë me ata, dhe se u a ka caktuar momentin e rinjalljes për të cilën nuk ka dyshim. Por jo besimtarët nuk pranojnë, ata vetëm më hojnë. Thuaj, si kur ju të zotronit thesaret e mëshirës e zotit tim, edhe atëherë ju do të rruddhni dorën nga droja se do të shpenzoheni. Një mend, njëri u rëndom është kopratsë. Në të vërtet. Ne idham Musajt nënë të shenjat të qarta. Pyet i bite Izraelit kura ju erdi të parve të tyre dhe kur faraoni i tha ati. O Musa, unë besoj se ti je i ma gjepsur. Musajt tha, tashmë ti e di se këto nuk i ka shpalur askus tjetër përveç zotit të qielit dhe të tokës si provat dukshme dhe unë jam i bindur se ti je i dënuar në humbje. A i, faraoni, deshi ti dëbonte nga vendi, por ne e fundosëm bashk me të gjitha ta që ishin me të, dhe pas kësa ju tham bive të Izraelit. Vendosuni në këtë tokë, kur të arri prejmtimi i ditës e kiametit, do t'ju sielim të përzier. Ne e kemi shpalur Kuranin me të vërtetën, dhe a i ka zbritur, Me të vërtetën. Ne të kemi dërguar ty, Muhammed, vetëm si përcjellës të lajmeve të mira dhe para lajmërues. Ky është një Kur'an që ne e kemi ndar pjesë-pjesë, që ti tua mësosh njerëzve pak nga pak, duke e shpallur atë koh pas kohë. Paskohë. Thuaj: Besoni në të Kur'anin apo nuk besoni? ata që u është dhënë dienia para shpalljes së tij bie në seçde me fytyrën për tok kur ai u lexohet dhe thon qoftë i lavdëruar zoti ynë me të vërtetë premtimi i zotit është plotësuar ata bien me fytyrë për tok duke qar dhe ai leximi i Kuranit u arrit për uljen Thuaj, Thirrni Allahun O se thirrni të gjithë mëshirshmin me cilin do emër që ta thirrni ju atë Ai ka emrat më të bukur Gjat namazit mos lexo Kur'an me Zot e lart dhe as me Zot tepër të ulët por kërko një rrugë të mesme Thuaj çdo lavd e falënderim i përket Allahut i cili nuk ka birr nuk ka ortak në pushtet dhe nuk është i pafuqishëm që të ketë nevojë për ndihmës dhe madhëroje atë duke ngritur lart madhështinë e tij